Розділ двадцять п'ятий. Стратегія. Шість мудреців у Джампі прийшли. Піднялися вгору, а вниз не зійшли. Відкинувши тіло, злетіли вись на крилах камінних угору знялись. П'ятеро мудрих прийшли в Джампі град, дорогу знайшли ні вперед, ні назад. Порвались на клапті, злились воєдино, роботу закінчили – Наполовину. Четверо мудрих до Джампі дістались, вони розмовляли та не озивались, свою королеву зуміли вблагати, а що з ними сталося, хто може знати? Троє примудрих у Джампі з'явились, без них би король на престолі не втримався, та як намагалися зійти на вершину, звалилися всі у глибоку пучину. Двоє примудрих до Джампі прийшли. Вони собі любих тут подруг знайшли, забули похід свій, жили у коханні. Мабуть, наймудріші були ці останні. Самотній примудрий до Джампі прилинув, свою королеву і корону покинув, зробив свою справу та ліг спочивати, а костям судилося каменем стати. І більше до Джампі ніхто не приходить, ніхто не спускається, вгору не сходить, бо річ наймудріша – це вдома зостатись. Самому безстрашно зі смертю змагатись. Віце, ти прокинувся?» Блазень схилився наді мною, майже торкнувшись лицем мого обличчя. Здавався стривоженим. «Мабуть так». Я заплющив очі. Картини та думки пролітали крізь мою свідомість. Я не міг вирішити, які з них мої. Намагався згадати, чи її варто знати це. Віце, труснув хтось мене. «Кетрікін!» «Посадіть його!» – підказала Старлінг. Кетрікін одразу ж ухопила мене за перед сорочки і потягла, силоміць посадивши. Через раптову зміну положення голова мені пішла обертом. Я не міг зрозуміти, чого вони будять мене серед ночі. Так їм і сказав. «Уже полудень!» – кинула Кетрікін. «Буря не припинялася від вчорашнього вечора!» Вона пильно до мене придивилася. «Ти голодний? Хочеш чашку чаю?» Намагаючись вирішити, я забув, про що вона мене питала. Так багато людей розмовляла пошепки, що я не міг відділити власних і їхніх думок. «Даруйте!» – чим не звернувся я до жінки. «Ви щось питали?» "Піца", роздратовано просичав блідий чоловік. Подягнувся кудись назад, видобув пакунок. «Тут у нього ельфійська кора, їх залишив Чейд. Може, змусить його отямитися?» «Обійдеться!» – гостро сказала літня жінка. Присунулася ближче до мене, простягла руку, вхопила мене за вухо. Сильно стисла. «О, Кетл!» – скрикнув я, спробував вирватися. Та вона ще сильніше стиснула моє вухо. «Прокинься!» – суворо наказала мені. «Негайно! Я прокинувся!» – запевнив я, а вона, грізно на мене глянувши, відпустила моє вухо. Я дещо розгублено озирнувся довкола, а Кетл сердіто пробурмотіла. Ми надто близько до тієї клятої дороги. На дворі досі буря, приголомшено спитав я. Щойно тобі вже це казали разів шість, жорстко відповіла Старлінг, але я відчував, що за цими словами ховається стурбованість. Я бачив увісні кошмари, погано спав. Оббіг очима коло людей, що скупчилося довкруг маленької жаровні. Хтось мусив змагатися з вітром, щоб поповнити запас дров. На триніжку над жаровнею стояв казанок, в якому топився сніг. «Де нічноокий?» – спитав я, занудьгувавши без нього. «Полює», – сказала Кетрікін, а з узгір'я над нами луною донеслося. «І не дуже вдало». Я відчув, що вітер б'є йому в очі, він згорнув вуха та відвів їх назад. «Через цю бурю всі сидять по норах, навіть не знаю, чого я морочуся». «Повертайся і сиди в теплі», – порадив я. Тут Кетл схилилася і боляче вщіпнула мене за плече. Я скрикнув і відсахнувся. «Важай на нас!» – грикнула вона мені. «Що ми робимо?» – зажадав я, розтираючи плече. Усі навколо сьогодні поводилися якось безглуздо. «Чекаємо, доки закінчиться буря», – розтломачила Старлінг. Схилилася ближче, дивлячись мені в лице. «Фіце, що з тобою діється? Я відчуваю, що насправді ти деінде? «Не знаю». Зізнався я. Почуваюся, наче у вісні, а як не засереджуся, то відразу ж засинаю. То засереться! Шорстко порадила мені Кетл. Я не міг зрозуміти, чого вона така сердита на мене. Може, йому просто слід відіспатися? Припустив блазень. Здається, він утомлений, а минулеї ночі так кидався і кричав у вісні, що навряд чи сни були спокійними. Тож він краще відпочине, якщо не повертатиметься до тих снів. Немилосердно наполягла Кетл. Зненацька штурхнула мене між ребра. «Порозмовляй з нами, фіце!» «Про що?» – спитав я, захищаючись. Кетрігін негайно рушила на приступ. «Ти бачив цієї ночі сни про Веріті?» – зажадала вона. «Ти скілив уночі і тому такий приголомшений?» Я зіткнув. Напряме запитання королеви годі відповісти брехнею. «Так», – відповів я, та коли її очі засяяли, мусив додати. «Але з цього сну невелика потіха. Він живий, перебуває у холодному та вітряному місці. Не дозволив мені нічого більше побачити, а коли я спитав, де він, просто наказав мені знайти його. «Чого він так поводиться?» – спитала Кетрікін. На її обличчі намалювався такий біль, наче це сам береть, і відштовхнув її геть. Він суворо перестеріг мене перед усяким скиленням. Я спостерігав за молі та барічем. У цьому тяжко було зізнатися, бо я не хотів нічого казати про побачене. Вереті прийшов, забрав мене звідти і попередив, що через мене наші вороги можуть їх знайти та заподіяти їм лихо. Думаю, тому він і затулив від мене своє довкілля. Боявся, що як я його знатиму, то і Регал чи його група теж зможуть довідатися. «Він боїться, що вони і тут його шукають?» – здивовано сказала Кетрікін. «Так мені здається, хоча я не чув жодного знаку їхньої присутності. Він, мабуть, вважає, що вони його шукатимуть. Чи з кілом, чи у плоті». Чого регало цим перейматися, якщо всі вважають Вереті мертвим? – спитала мене Кетрікін. Я стинув плечима. Може, аби впевнитися, що він ніколи не повернеться і не доведе, що всі, хто так вважає, помиляються? Я справді не знаю, моя королева. Відчуваю, що мій король багато чого приховує. Він мене попередив, що сили групи численні та великі. Але ж, напевно, міць Вереті не менше. З дитячою вірою промовила Кетрікін. Він панує над бурою Могуті. Рівною, якої я ніколи не бачив, Міледі. Та це панування поглинає всю його волю. Все-таки панування – це ілюзія, пробурмотіла сама собі Кеттл. Пастка, щоб ушукати необережних. Королю Веріті не можна закинути необережність, дамо Кеттл, сердито відрізала Кетрікін. Справді не можна, мовив я примірливим тоном. І це були мої слова, а не вер... «Не короля Веріті, миледі. Я лише хочу, аби ви зрозуміли те, що він робить зараз, понад моє розуміння. Я можу тільки вірити, що сам він знає, чого добивається. І зроблю те, що він мені наказав». «Тобто знайти його?» – погодилася Кетрікін. Зітхнула. «Як би ж ми могли піти зараз негайно. Та лише безумець кинув би виклик такій бурі». «Доки ми тут сидимо, фіц-чіверлі в постійній небезпеці!» – сповістила нас Кеттл. Усі очі звернулися до неї. «Чого ви так кажете, Кетл?» – спитала Кетрікін. Стара завагалася. «Кожному видно, що так воно і є. Тільки ну перестає говорити, як його думки розпливаються, а очі порожніють. Вночі не засне без того, щоб його не підхопив скіл. Очевидно, винувата дорога». «Це й справді так. Але для мене геть не очевидно, що річ у дорозі. Може, це викликана раною пропасниця чи...» ні? Відважився я перебити свою королеву. Це дорога. У мене немає пропасниці, і я не почувався так, доки не ступив на неї. Ану, поясни, наказала Кетрікін. Я і сам до пуття не розумію. Можу тільки здогадуватися, що при прокладанні цієї дороги якось використано скіл. Вона пряміша й рівніша за всі інші, які я знав. Тут не проросло жодне дерево, хоч як мало нею користується. На ній немає звіриних слідів. А ще ви звернули увагу на дерево, яке ми вчора проминули. Колодо, що перегородило дорогу. Коріння і верхівка корони майже не ушкоджені, але стовбор, що впав на дорогу, геть зігнів. Якась сила досі рухається вздовж цієї дороги, щоб вона була чистою і справною. І я вважаю, хай що це за сила, вона пов'язана зі скелом. Кетрикін якусь хвилину сиділа обмірковуючи це. «І що ти нам радиш зробити?» – спитала мене. Я станов плечима. «Нічого, наразі. Намет тут добре встановлений. Нерозумно було б намагатися переставити його на вітрі. Я можу просто усвідомлювати, яка небезпека мені загрожує, та намагатися уникати її. Завтра, чи коли тільки вгамується вітер, мені слід іти не дорогою, а поруч із нею». «Не дуже воно тобі допоможе», – пробурмотіла Кету. «Можливо. Але оскільки дорога веде нас до Веріті, було б шаленством покидати її. Веріті здолав цю дорогу, а він ішов сам». Я замовк, подумавши, що тепер краще розумію деякі уривчасті скіл сни, які бачив про нього. Якось упоруюсь. Обличчя навколо, які з сумнівом на мене дивилися, не додавали бадьорості. «Що ж, думаю, ти мусиш», – сумно промовила Кетрікін. «Якщо ми якось можемо тобі допомогти, Чеверля. «Не уявляю, як», – зізнався я. «Єдиний спосіб – засереджувати його увагу. Найкраще, як зуміємо». Порадила Кетл, не дозволяти йому сидіти без діла чи надто довго спати. Старлінг, ти ж маєш якусь арфу, чи не так? Можеш зіграти та заспівати для нас? Маю якусь арфу, кисло уточнила Старлінг. Дуже вбогу, коли порівняти з тим інструментом, який у мене відібрано в Мунсі. На мить її обличчя спорожніла, очі скосилися. Я замислився, чи не такий я мав вигляд, коли мене притягав Скіл. Китл простягла руку, легенько поплескала мене стрельку по коліну, і та здригнулася від дотику. Але маємо, що маємо. Зіграю на ній, якщо вважаєте, що це допоможе. Потяглася до свого клунка, що лежав позаду, дістала звідти загорнуту арфу. Коли її розгорнули, я побачив, що це всього лише рама з погано обробленого дерева, на яку натягнуто струни. Мала форму її давньої арфи та бракувала їй краси і блиску. Проти колишньої арфи Старлінг цей інструмент був наче один із навчальних клинків год порівняно з мечем доброї роботи. Практична функціональна річ та й годі. Але мене стрелька поклала арфу на коліна, почала налаштовувати. Саме зіграла перші такти старої бакійської балади, коли її перебили. Крізь закривку на мету пропхався засніжений ніс. «Нічно окей!» – привітав його блазень. «У мене м'ясо на всіх!» – це була горда заява. «Наймося вдосталь, і ще залишиться!» Це не було перебільшенням. Коли я вибирався з намету, щоб оглянути його здобич, то виявилося, що це якийсь різновид вепра. Ікла та жорстка щетина були такі ж, як у кабанів, на яких я полював досі. Та це створіння мало більше вуха, і його щетина була чорно-біла. І Дрігін, приєднавшись до мене, скрикнула від захвату. Розповіла, що бачила вже кілька таких раніше, але вони відомі з того, що блукають лісами та мають репутацію дуже грізної дичини, якої краще не чіпати. Рукою в рукавичці почухала Вовка за вухом, і так його розхвалювала за відвагу та спритність, що він упав на сніг, страшенно пишаючись собою. Я глянув на нього, як він лежав горі черева, на снігу та вітрі, і не зміг стримати сміху. Вовк миттю схопився на ноги, боляче куснув мене залитку і зажадав, щоб я розірвав для нього кабанячий живіт. М'ясо було розкішним, жирним і соковитим. Тушу розбирали переважно ми з Кетрікін, бо мороз безжально мучив блазня та кетл, а Старлінг благала змиловитися над руками арфістки. Холод і волога не йшли і на користь її ще не цілком загоїним пальцем. Мені ж це не вадило. І завдання, і суворі умови праці не дозволяли мені блукати думками, а перебування сам на сам із Кетрікін навіть за таких обставин було для мене дивно приємним, бо спільно виконуючи цю скромну роботу ми обоє забули про своє становище і про минуле. Стали двома людьми на морозі, що раділи з місцевого багатства. Нарізали шматків м'яса, насадили їх на довгий рожен і прикріпили пектися над маленькою жаровною. Спеклося воно швидко, вистачило на всіх. Нічнок забрав собі нутрище, розкошуючи серцем, печінкою та тельбухами. Тоді взявся за передню ногу, задоволено хрускаючи кістьми. Цю хрумку здобич він приніс до намету, але ніхто не сказав засніженому та закривавленому вовкові, який лежав при стіні намету і гучно жував м'яса, жодного слова, крім похвали. Я подумав, що він нестерпно загордився, і сказав йому це. Він натомість сповістив, що я ніколи ще не впольовував такої трудної здобичі сам один, не кажучи вже про те, щоб притягти її сюди неушкодженою та поділити на всіх. Весь час блазень почухував йому вуха. Невдовзі намет наповнився чудовим запахом доброї страви. Минуло кілька днів, відколи ми їли хоч якесь свіже м'ясо, а через холод, який нам дошкуляв, жир смакував удвічі краще. Багата трапеза додала нам духу, ми майже забули про виття вітру на дворі та холод, що люто натискав на наш маленький притулок. Коли ж досхочу наїлися, кетл приготувала нам чаю. Не знаю кращого способу зігрітися і гарно провести час, ніж почастунок, гарячою м'ясною стравою та чаювання у доброму товаристві. «Це зграя, задоволено зауважив нічну оки зі свого кутка. Мені довелося погодитися. Старлінг обчистила пальці від жиру, та забрала арфу в блазня, який попросив її, щоб оглянути. Мені наподав, він схилився над арфою разом із нею, обвів раму блідим нігтям і промовив. Якби я мав зараз свої інструменти, міг би підстругати дерево тут і тут, а з цього боку вигладити заокруглення. Думаю, тоді вона краще посувала б до твоїх рук. Старлінг уважно глянула на нього, чи то підозрюючи, чи то вагаючись. Придивилася до його обличчя, шукаючи там глузливого виразу, та не знайшла нічого схожого. Заговорила обдумано, наче звертаючись до нас усіх. «Мій майстер, що вчив мене грати на арфі, вмів також добре їх робити. Може, аж надто добре. Намагався навчити і мене. Засади я вивчила, але він не міг дивитися, як я терзаю і шкрибу шляхетне дерево. Так це сформулював. То я й не навчилася робити рами вишуканої роботи. А ще з цими незграбними пальцями... Були б ми у джампі, я б тобі дозволив терзати і шкрепти, скільки заманеться. Насправді, це єдиний спосіб навчитися. Та гадаю, я тим часом і тут навіть із такими ножами, як у нас, зумію надати цьому дереву з грабнішої форми. Щиро сказав Блазень. Якщо твоя ласка, тихо погодилася мене Стрелька. Я задумався, коли ж це вони припинили бойові дії. І тут усвідомив, що вже кілька днів не звертає особливої уваги ні на кого, крім себе. Вже я змірився з тим, що Старлінг не шукає приязні зі мною, їй потрібно лише бути присутньою при тому, як я вершитиму великі подвиги. Я теж не накидався їй зі своєю дружбою. І високий ранг Кетрікін, і її жалоба поставили між нами нездоланний бар'єр, через який не смів переступати. Стриманість Кетл та її потайність усьому, що стосувалося її самої, утруднювала справді щире спілкування. А от вигадати жодного виправдання тому, що останнім часом виключив із своїх думок блазня і вовка, я не зміг. «Коли зводиш стіни від тих, хто може використати проти тебе скіл, замикаєш усередині не лише скіл чуття?» – зауважив нічноокий. Я сидів і обмірковував це. Здається, мій від і почуття до людей останнім часом якось потьмяніли. Може, мій побратим мав рацію. Та тут Кеттелер різко штурхонула мене. «Не блокай!» – дорікнула вона. Я просто задумався, захищався я. То думаю голос. Я зараз не думаю нічого такого, чим варто ділитися. Кетл грізно зиркнув на таке ухиляння від сперпраці. То декламуй, наказав блазень. Чи заспівай щось однаково, що лиш би на цьому зосередитися? Добра думка, погодилася Кетл, і настала моя черга грізно глянути на блазня. Та всі очі були скеровані на мене. Я глибоко вдихнув і намагався вигадати, щоб міг продекламувати. Майже кожен знає на пам'ять чи то улюблену історію, чи віршований уривок, та більшість того, що я пам'ятав, або про отруйне Зілля, або ще якісь інші убивницькі штуки. «Знаю одну пісню», – зізнався я нарешті. «Пожертва Кросфайера». Тепер скривилася Кеттл, але Старлинг весело усміхнувшись, заграла перші такти. Я вступив невчасно, та потім поправився і навіть непогано впорався, хоча бачив, як Старлінг раз чи двічі здригнулася, коли я фальшував. З якоїсь причини мій вибір пісні не вдовольнив Кетл. Вона сиділа з похмурим виглядом і глипала на мене так, наче кидала виклик. Після мене настала черга Кетрікін. Вона заспівала гірську мисливську баладу. Потім Блазень розвеселив нас не надто пристойною піснею про залицяння до дівчини молочарки. Я начебто зауважив, що цей виступ викликав мимовільне захоплення Старлінг. Тут черга перейшла до Кетл, і я сподівався, що Стара випросить собі звільнення від участі, натомість вона завела дитячого віршика. Шість мудреців у джампі прийшли, піднялися вгору, а вниз не зійшли. При цьому постійно позираючи на мене так, ніби кожне слово, промовлене її старачем надтріснутим голосом, призначалося персонально мені. Та якщо там була якась завуальована шпичка, то я її не розумів. Так само, як і причини невдоволення Кетл. «Вовки співають разом», – зауважив Нічне оки. А Кетрікін майже тієї ж миті сказала. «Зіграй нам щось таке, що ми всі знаємо, Старлинг, щоб зміцнити наші серця». Тож менестрелька зіграла старовинну пісню про квіти, зібрані для коханої людини, а ми всі підспівували, і декого ця пісня взяла за серце сильніше, ніж інших. Коли останній такт затих, Кеттл промовила. «Вітер слабший!» Ми всі прислухалися. Тоді Кетрікін вибралася з намету. Я подався слідом за нею. Якийсь час ми стояли мовчки на вітрі, що справді затихав. Сутінки відібрали в світу барви. Густо падав сніг, який прийшов на зміну вітру. «Буря майже припинилася», – зауважила Кетрікін. «Завтра вже можемо вийти в дорогу». «Як на мене, то чим раніше, тим краще». Узвався я. У ритмі мого серцебиття досі лунала. «Іди до мене, іди до мене». Десь у цих горах чи за ними був Веріті. І ріка Скілу. «А от я забарилася», – тихо сказала Кетрікін. «Якби ж то рік тому я послухалася своїх інстинктів і дійшла до кінця карти, але гадала тоді, що навпораюся краще, ніж Веріті, і боялася ризикувати його дитям. Дитям, яке я і так втратила» тож підвела його і в цьому, і в тому. «Підвели його?» – на жахано скрикнув я. «Втративши його дитя?» його дитя, його корону, його королівство, його батька. Що з довіреного ми не можем, я втратила фіце-чіверлі. Навіть не поспішаючи, щоб знову бути з ним, я питаю себе, як подивлюся йому в очі». «О, моя королева, у цьому ви помиляєтесь, запевняю вас». Він не сприйме це так, наче ви його підвели, а тільки вболіватиме, що покинув вас у величезній небезпеці. Він лише пішов зробити те, що вважав своїм обов'язком, – тихо промовила Кетрікін. А тоді жалібно б не додала. Ох, війце, як ти можеш запевняти, що він почуває, якщо навіть сказати не вмієш, де він? Моя королева, де він – це лише частка інформації, плямка на цій карті. А що він відчуває і що відчуває до вас – це те, чим він дихає. Коли ми зв'язуємося з Килом, єднаючи наші свідомості, то я знаю такі речі, навіть якщо не хоче цього. Я згадав, як колись мимоволі розділив почуття веріті до його королеви і втішився, що ніч приховала від неї моє обличчя. Якби лише я могла навчитися з Килу. Знаєш, як часто і сильно я сердилася на тебе тільки тому, що ти міг дістатися до того, за ким я так тужила, і так легко пізнати його розум та серце. Ревно ще огидна річ. Я завжди намагалася відігнати їх геть. Та інколи мені здається так жахливо несправедливим, що ти з ним пов'язаний, а я ні». Мені і на думку не спадало, що вона може так це відчувати. Я незугарно зауважив. «Скіл – це водночас і дар і прокляття. Принаймні, так воно зі мною. Навіть якби я міг подарувати вам його, міледі, то не знаю, чи варто робити таке другові». «Відчути його присутність і його кохання, бодай на мить, Фіце». За це я прийняла кожне прокляття, якщо інакше не можна. Знову зазнати його дотику у тій чи іншій формі. Чи можеш ти уявити, як ти я за ним?» «Думаю, що можу, Мілені», – тихо сказав я. «Моллі, наче долоня, яка стисла моє серце, нарізає на столі тверду зимову ріпу, ніж і вона просить баріча погострити його, коли він прийде з дощу». Рубає дрова, щоб завтра відвести їх до селища і продати. Надто багато працює. Сьогодні йому болітиме нога. «Піцца! Піцца-чівери!» Я повернувся до Кетрікін, яка трусила мене за плечі. «Даруйте!» – тихомовив я. Протер очі і засміявся. От іронія. Усе життя мені було тяжко використовувати скіл. Він приходив і відходив, як вітер, що не димає вітрила. І от я тут, і зненацьке скілити стає так само легко, як дихати. Я прагну використати скіл, аби довідатися, що відбувається з тими, кого люблю понад усе. Таберіті перестерігає мене, що цього робити не слід, а я мушу вірити, що він знає краще. Як і я мушу, – втомлена погодилася вона. Ми постояли так ще мить у темряві, і я переборов раптовий порив обійняти її та сказати, що все буде добре, що ми знайдемо її і мужа і короля. Ненадовго Кетрікін здалася мені тією високою, стрункою дівчиною, яка приїхала з гір, щоб стати дружиною Веріті. Та тепер вона була королевою шести герцогств, і я бачив її силу. Вона, безперечно, не потребувала розради когось такого, як я. Ми нарізали ще м'яса з напівзамерзлої кабанячої туші, а тоді приєдналися до наших супутників у наметі. Нічний спав, наситившись, блазень тримав арфу Старлинг між колінами. Ножем, який ми використовували для білування, обтесував раму, щоб надати їх шляхетних обрисів. Менестрелька сиділа поруч, із ним стежила я та намагалася приховати тривогу. Кетл здійняла мішечок, який носила на шиї, відкрила його і вийняла жменцю від полірованих камінців. Коли ми з Кетрікін розпалили маленькі вогни жаровні і приготувалися підсмажити м'ясо, Кетл наполягла, що пояснить мені правила гри. Чи бодай спробує це зробити? Врешті-решт кинула цю затію, вигукнувши: Ти зрозумієш, коли кілька разів програєш? Я програв більше ніж кілька разів. Вона протримала мене за цією грою довгі години після вечері. Блазен далі знімав стружку з Арфи Старлінг, роблячи часті перерви, щоб наново нагострити ножа. Кидрікін була мовчазною, майже похмурою, аж доки блазен не помітив її меланхолійного настрою і не почав розповідати історії з життя Оленячому замку до її прибуття туди. Я слухав одним вухом, і подумки повернувся в минуле, коли червоні кораблі були тільки розповідями, а моє життя майже безпечним, якщо нещасливим. Розмова якимось чином перейшла на різних менестрелів, що грали в Оленічому замку, як славетних, так і менш відомих. Старлінг засипала блазня питаннями про них. Я невдовзі втягнувся в гру каменів, вона напрочуд заспокоювала. Самі камені були червоними, чорними чи білими, гладенько відполірованими, приємними на дотик. Гра полягала в тому, що кожен гравець навмання витягав камінь з мішечка, а тоді клав його на перетині лінії, нанесених на шматок тканини. Ця гра була водночас і простою, і складною. Щоразу, коли я вигравав, кетл негайно залучала мене до складнішої стратегії. Гра заволоділа мною і звільнила від спогадів та міркувань. врешті решт, коли всі інші вже дрімали у своїх постелях, стара розставила камені на гральні полотнині і наказала мені вивчити їхнє розміщення. «У цій грі можна виграти одним рухом чорного каменя», – сказала вона мені. «Але розв'язок нелегко знайти». Я глянув на гральне поле і хитнув головою. «Скільки часу ви вивчали цю гру?» Кетл сама собі усміхнулася. «У дитинстві я вчилася швидко, та визнаю, що ти швидший». Я думав, що це гра з якогось далекого краю. «Ні, це давня бакійська гра». Я ніколи досі її не бачив. У моєму дитинстві це була відома гра, але не всіх навчали в неї грати. Та тепер це нічого не означає. Вивчи розстановку каменів. Завтра скажеш мені розв'язок. Залишила камені, розкладені на полотнині біля жаровні. Довгі тренування пам'яті, які влаштовував мені Чейд, допомогли. Вклавшись у постіль, я уявив гральне поле і чорний камінь, яким міг виграти. Було досить багато можливих рухів, бо чорний камінь міг зайняти місце Червоного і змусити його перейти на інше перехрестя, а Червоний камінь мав таку саму владу над Білим. Я заплющив очі, але подумки бачив гру і ставив камінь то туди, то сюди, аж доки не заснув. У вісні бачив або гру, або взагалі нічого. Це відігнало від мене скіл сни, але прокинувшись, я так і не знав розв'язку задачі, яку загадала манікетом. Я прокинувся першим. Вибрався з намету та повернувся з казанком повним свіжого, мокрого снігу, який мав розтопитися для ранкового чаю. На дворі було значно тепліше, ніж упродовж кількох останніх днів. Це мене втішило, хоч я й замислився, чи в долині прийшла вже весна. Тепер, ніж мої думки почали блукати, я повернувся до міркувань про гру. Нічний окей підійшов до мене, поклав голову мені на плече. «Сни про каміння мене змучили. Підведи очі та подивися на все разом менший братику». Це мисливська зграя, а не самотні ловці. Глянь, поклади туди чорний, а не вживай червоного, щоб перемістити білий, а помісти його сюди і закрий пастку. Це й усе. Я все ще не міг надивуватися з чудової простоти розв'язку нічного коли прокинулося Кетл. Широко усміхнувшись, спитала, чи я вже розв'язав задачу. У відповідь я витяг із мішечка чорний камінь і зробив ходи, підказані вовком. Обличчя Кеттел осунулося від здивування. Стара з благоговінням глянула на мене. «Ніхто досі не розв'язував цього так швидко», – сказала вона. «Мені допомогли», – ніякого зізнався я. «Це розв'язок Вовка, а не мій». Тут її очі геть розширилися. «Насміхаєшся зі старої жінки», – дорікнула мені. «Ні, що ви», – заперечив я, бо, здається, поранив її почуття. «Я думав про це більшу частину ночі, навіть у вісні бачив цю гру». Але коли прокинувся, нічний знайшов розв'язок. Вона трохи помовчала. «Я думала, що нічноокий кмітлива тварина. Виконує твої накази, навіть якщо ти не промовляєш їх у голос. А тут ти кажеш, що він може збагнути гру. Скажи, а мої слова він теж розуміє?» Старлінг по той бік намету сперлася на лікоті, прислухалася до розмови. Я намагався придумати, як викрутитися, але сердито відкинув такі спроби. Вирівняв плечі, наче б складав звіт особисто веріті, та виразно промовив. «Ми пов'язані вітом. Що чую та розумію я, те може збагнути і він. Коли щось його зацікавить, він вчиться. Не запевнятиму, що він може прочитати сувій чи запам'ятати пісню, та якщось щось його заінтригує, то він обмірковує це на власний лад. Зазвичай по-вовчому, проте інколи майже як хтось із нас. Я намагався висловити те, чого і сам достеменно не розумів. Він бачив цю гру, як вовчу зграю, що жене не здобич, не як чорні, червоні та білі значки. І побачив, куди піде, полюючи з дією зграю, щоб певніше піймати дичину. Думаю, що я і час від часу бачу речі, як бачить їх він, як вовк. Вважаю, що це не зле, це просто інший спосіб сприймати світ. Кетл переводила погляд від мене до сонного вовка, а в її очах зоставався слід забубонного остраху. Нічнокий вибрав саме цю мить, щоб дозволити своєму хвостові здійматися та опускатися, наче крізь сон. Показав цим, що повністю розуміє. Ми розмовляємо про нього. Кеттл здригнулася. Як ви з ним? Чи це як скілити від однієї людини до іншої тільки з вовком? Я почав заперечно хитати головою, але тоді мусив знизати плечима. Від переважно починається як поділ почуттів. Особливо, коли я був дитиною. Іти слідом за запахами, наздоганяти курчатку, бо воно біжить, тішиться спільною їжею. Та коли ви разом так довго, як ми з нічним то це стає іншим. Виходить за межі почуттів, але не є справжніми словами. Я краще розумію тварину, в якій живе мій розум. А він краще розуміє думання про те, що відбувається перед ухваленням рішення і після нього. Усвідомлення, що завжди постають вибори, обмарковування яких з них найкраще. Я вголос повторив його слова Кетл. Тут нічного оки Демонстративно потягся, а потім сидів, дивлячись на неї та схиливши голову у бік. «Розумію», – слабко сказала вона. «Так». Тоді встала і вийшла з намету. Старлінг сіла і потяглася. «Це змушує по-іншому глянути на чухання його за вухами», – зауважила вона. Блазень відповів їй, пирхнувши сміхом, сів на своїй постелі та відразу ж простяг руку, щоб почухати нічного око за вухами. Вовк вдячно звалився на нього. Я гарикнув наобог і знову заходився готувати чай. Ми трохи забарилися, збираючи речі та рушаючи в дорогу. Усе покрив товстий шар мокрого снігу, тож було складно згорнути табір. Нарізали, що ще зосталося з вепра, і забрали з собою. Джепи повернулися. По прибурю далеко не зайшли. Здається, що таємниця ховалася у мішку з підсолодженим зерном, яким Кетрікін підманювала Джепа поводиря. Коли ми нарешті зібралися і приготувалися до відходу, Кетл заявила, що мені не можна йти дорогою, що зі мною завжди мусить хтось бути. Я трохи погороїжився, та вони на це не зважали. Блазень швидко зголосився бути моїм першим напарником. Старлінг кинула йому дивну посмішку та хитнула головою. Я прийняв їхні глузування, мужньо бормосившись. На це вони теж не зважали. Невдовзі жінки та джепи легко закрукували дорогою, а ми з блазнем пішли вздовж збиття, що позначало її край. Кетл обернулася, махнула костором, на який спиралася під час ходьби. «Забери його подалі звідси, наказала вона блазневі. Зайдіть, як мога далі, щоб тільки бачити нас і йти слідом. А тепер пішли, пішли. Тож ми, слухняно, відійшли в глиб лісу, тільки но перестали бачити інших, блазень повернувся до мене і схвильовано зажадав. Хто така Кетл? «Мені відомо не ні більш, ніж тобі», – коротко відповів я. І спитав сам, «А що там між тобою і Старлінг?» Він здійняв брови і лукаво підморгнув. «Дуже в цьому сумніваюся», – відбив удар я. «А не всі такі невразливі на мої хитрищі, як ти, Фіце. Що я можу сказати? Сохне за мною, тужить за мною у глибині душі, та не знає, як це виразити сердечно. Я вирішив, що це вдала тема для розмови, тож облишив її. «А що ти маєш на увазі, питаючи, хто така х Блазень співчутливо глянув на мене. Це не таке складне запитання принцику. Хто ця жінка, що стільки знає про те, від чого ти потерпаєш? Жінка, що раптом вивуджує з кишені гру загадку, про яку я бачив тільки раз у дуже старому Сувої, що співає для нас «Шість мудреців у джампі прийшли з двома додатковими куплетами, яких я ніколи не чув». О, світло мого життя, хто така Кетл і чого така стара жінка вирішує провести свої останні дні, спинаючись з нами вгору? Ти нині в доброму гуморі, кисло зауважив я. Справді, погодився він, а ти майже так само добре ухиляєшся від мого запитання. Напевне, маєш якісь міркування стосовно її таємниці та поділишся ними з бідним блазнем. Вона недостатньо про себе розповідає, щоб на це можна було б опиратися, відповів я. Ну так, то що ми можемо здогадатися про особу, яка настільки добре стереже свого язика? Про когось, хто, здається, так багато знає про скіл? І древні бакійські ігри на додачу, і стару поезію. Як ти гадаєш, скільки і років? Я стенув плечима. Їй не сподобалася моя пісня про групу Кросфаєра, зненацька згадав я. Може, це просто через твій спів? Не хапаймося за Соломенко. Я миму волі усміхнувся. Минуло стільки часу, відколи твій язичок був гострим, майже полегше чути, як ти з мене глузуєш. Якби я знав, що тобі цього бракує, почав би грубити куди раніше. Він широко усміхнувся. Тоді посерйознішов. «Фіце-Чіверлі, таємниця кружляє над цією жінкою, як мухи над розлитим пивом. Вона наскрізь пропахла знаками, віщуваннями та пророцтвами, які ось-ось здійсняться. Думаю, настав час, що хтось із нас поставив їй кілька прямих запитань». Посміхнувся до мене. «Матимеш найкращу нагоду для цього, коли вона супроводитиме тебе сьогодні пополудні. Звичайно, зроби це тонко». Спитай її, хто був королем за її дівоцтва і чого її відправили у вигнання. Вигнання? засміявся. Оце так стрибок фантазії. Ти так вважаєш? А я ні. Спитай її і обов'язково розкажи мені те, чого вона не скаже. А ти натомість відкрий мені все, що відбувається між тобою і Старлінг. Бузень скоса глянув на мене. Ти справді хочеш це знати? Востаннє, коли ми добили такого торгу, і я виклав тобі свою таємницю, то виявилося, що ти геть цього не хотів. І це теж така таємниця, він здійняв брову. Знаєш, я й сам не певен, як відповісти на це запитання. Інколи ти дивуєш мене фіце. Хоча, звісно, переважно ні. Найчастіше я сам себе дивую. Як тоді, коли добровільно зголошуся продиратися крізь невтоптаний сніг та оминати дерева з якимось бастардом, тим часом як міг би виступати ідеально рівною дорогою в компанії червоних джепів? До кінця ранку я витяг із нього небагато інформації. Коли ж проминув полудень, до мене приєдналася не кетл, а старвинг. Я очікував, що це буде незручно. Ще не забув, як вона виторговувала участь у нашій експедиції в взамін на відомості про мою дитину. Та якимось чином, за час відколи ми рушили у подорож, мій гнів на неї перетворився на втомлену обережність. Я знав, що не існує жодної інформації, яку б вона посоромилася вжити проти мене, тож тримав язика за зубами постановивши не казати нічого ні про моль, ні про мою доньку, хоча тепер це навряд чи мало якесь значення. Проте на мій подив Старлинг була приязною та говіркою. Засипала мене питаннями не про моль, а про блазня, і то в такій кількості, аж я почав уже міркувати, чи не запала вона до нього раптово пристрастю. При дворі траплялося кілька разів, що жінки ним цікавилися і переслідували його. З тими, кого приваблював його незвичний вигляд, він був немилосердно жорстоким, викриваючи плиткість їхнього інтересу. Була одна сидівниця настільки зачарована дотепністю блазня, що в його присутності не могла вимовити і слова. У кухні кружляв поголос, наче вона залишала для нього букети квітів біля підніжжя сходів, які вели на його вежу, а дехто припускав, що її час від часу запрошували піднятися цими сходами. Зрештою, вона мусила покинути Еленічий замок, щоб опікуватися старою матір'ю десь у далекому містечку. Наскільки я знаю, цим усе їй закінчилося. Хоч якими скупими були ці відомості про блазня, та я приховав їх від старих. Збував її запитання банальними відповідями, що ми були друзями з дитинства, але наші обов'язки залишали нам дуже мало часу на товариське життя. Насправді, майже так і було, проте я бачив, як вона через це дратується і тішиться водночас. Спитала, чи я колись цікавився його справжнім іменем. Я відповів, що не міг згадати, яким іменем називала мене мати, тож з обережності не ставив таких запитань іншим. На якийсь час це її заспокоїло. Але потім менестрелька запрагнула інформації, як він одягався в дитинстві. Мої описи його строкатого одягу, що змінювався разом із порами року, її не влаштовували, та я цілком правдиво запевнив, що аж до Джампі ніколи не бачив на ньому іншого вбрання, крім Блазинського. Під кінець пополодня її запитання та мої відповіді більше скидалися на фехтувальне змагання, ніж на розмову. Я втішився, коли зміг приєднатися до інших у таборі, розбитому на чималій відстані від дороги з кілу. Однак і там кетл не давала мені спокою, додавши до моїх обов'язків ще й свої завдання, аби мій розум постійно був зайнятий. Блазень приготував смаковиту душинину з наших запасів і вепровини, вовк вдовольнився другою кабанячою ногою. Коли вечерю з'їдена, а посуд прибрано, Кеттел одразу ж розстелила свою гральну полотнину і витягла мішечок з каменями. «Зараз побачимо, чого ти навчився», – пообіцяла мені. Коли ми зіграли з півдюжини ігор, стара зиркнула на мене, насупившись. «Ти не брехав», – заявила вона. «Про що? Про Вовка, що знайшов розв'язок. Якби ти сам опанував цю стратегію, то геть по-іншому провів би зараз гру». Оскільки ж це хтось інший підказав тобі відповідь, а не ти сам її відкрив, то не цілком усе розумієш. У цю мить вовк устав і потягся. Мені вже набридли камені та пополотнина, сповістив він мене. Моє полювання приємніше, а при кінці ще й дарує справжнє м'яса. Невже ти голодний? Ні, знуджений. Він відхилив закривку намету і вийшов у ніч. Кетл спостерігала за ним, підібгавши губи. Я саме хотіла спитати, чи не могли б ви зіграти в цю гру разом? Мені цікаво побачити, як ви граєте. Думаю, що він про це здогадався. Пробурмотів я, трохи незадоволений, що той не запросив мене приєднатися до нього. Після п'яти ігор я зрозумів блискучу простоту пасткової тактики нічного кого. Вона постійно лежала в мене перед носом, але зненацька стала так, наче я побачив, як камені не лежать на шматку тканини, а рухаються. При наступному ході я використав цей здогад і легко виграв. У здальших трьох іграх вправно переміг, бо вже бачив, як застосовувати його також у іншій ситуації. Після мого останнього виграшу Кетл забрала камені з полотнини. Інші довкола нас уже засинали. Жінка докинула жменю хмизу до жаровня, щоб востаннє присвітити, і в узлуваті пальці швидко розклали камені на полотнині. «Це знову твоя гра, і твій хід», – сповістила вона мене. «Та цього разу можеш поставити лише білий камінь». Малий і слабкий білий камінчик, але він може принести тобі перемогу. Добре про це подумай. І без ошуканства. Не підпускай вовка до гри. Я придивився до розстановки, щоб запам'ятати гру, а тоді ліг спати. Гра, яку вона для мене вибрала, здавалася безнадійною. Я не бачив, як виграти її чорним каменем, не кажучи вже про білий. Не знаю завдяки чому чи грі, чи тому, що ми були далеко від дороги, я швидко провалився у сон без сновидінь майже до світанку. Тоді приєднався до вовка і його вільному бігові. Нічний окей залишив дорогу далеко позаду і радісно вивчав довколишнє узгір'я. Ми наткнулися на двох сніжних котів, що пожирали свою здобич, і якийсь час насміхалися з них, кружляючи на недосяжній для них відстані та змушуючи їх сичати і плювати в нас. Жоден кіт не покинув заради нас м'яса, тож згодом ми відмовилися від полювання та повернули до намету. Наближаючись до нього, непомітно обійшли довкола джепів, які для захисту зібралися в гурт, а тоді ми їх підігнали, аж вони закрутилися довкола намету. Вовк прокрався досередини, я ще був з ним, коли він грубовато штовхнув блазня крижаним носом. «Добре бачити, що ти не втратив відваги і радості», – сказав він мені, коли я звільнив свою свідомість від нього і прокинувся у власному тілі. Дуже добре, погодився я з ним, і підвівся на зустріч дню.